Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaræðalum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á væntingum. Þá vil einnig minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Við erum bara að Já við talum alls konar Bill Gates og Búlvegni ney, það er það, job and go job and go me ræðanir nýjasta herfrið það er resandi helbrið Heil, ofar öllu þetta er resandi, er í samsæriskenningunum? er þetta skoðar þær? sko samsæriskenningur eru bara samsæriskenningur ef það eru ekki samnar er, er, er það ekki? er við ekki, ekki svoltaf komið tíma núna það sem að Það er að verða svona þyndri og þyndri lína milli þess hvað er samsæriskenning og hvað er umurlíki? Soltið. Er það ekki? Soltið. Þetta er sumt sko, sem var samsæriskenning, er núna bara komið í ljósaðir, samleikur, skrifist. En það er svona bara, ég segi bara að við leifum mjög sögulegum tímum og það borga sig bara að horfa aðeins uh, dýbra heldur en það sem er beint fyrir fram að þig. Þú segir það já? Já. já. er hérna líka tíma sem er ágæta, ég veit ekki er uppframboð á skoðun mm. Já, skoðun er eins og raskut Hvað sér skoðun er eins og <laughs> Raskut <laughs> En ekki Svömi sína svo oft Svömi er aldrei Þú ert numur tvö til að koma í annarskipti Já. Veit að þetta ekki hvort þátturum fyrir undan í lofti Það þú og Aramóla Já Það, ég fekk rosa góða viðbröði, það er það kom sérst Já, það var gaman að koma Við fórum alveg út um allt er Það ertu að koma aftur Já, ég fekk rosa góða viðbröði og til hamingi með alla lustunina Já, þakka, ha, þakka, það gæði Já, það er rosa skrítið Það kemur í svona spjall af því í það, svona tík, tík, tík, tík. það er að í útverfinni þá er allt svona Það er rosa bara snappy og stutt og... Það, er kom... það er svolítið svona eins og Twitter Það að koma frá sér miklu content á rosa stuttum tíma þannig að það er gott að koma bara og spjalla lengi. Það er samt eins og reiðsku. Mhm. Þú virtust vinna við töluðum ekkert þar var svo mart sem við töluðum ekkert síðast. Já. Þú náttla ert að vinna í útörfi alla daga. Hvernig, hérna, hvernig er það að fylla útvarsthott þar fyrir ég er einmitt svona fólk gerir sérstakki grein fyrir því bara, bara það að vera þú vissu ná við viðmællanda fáa náttla koma réttinn tíma en þarf að fylla hvar 3 tímar tímar. Já, alla virka það. Það er bara, sko, ég er búin að vera að gera þetta það lengi. Núna í februar um, þá er ég búin að vera að vera að ká hundra Og það hefur eiginlega alltaf verið í mínu verkarheng að svona pródusera þætti. Mm -hmm. Þannig að fylla upp í content hversi það eru crew topics sem er bara svona spjall um mm -hmm. alls konar á milli okkar eða að fá viðmælindir. Þú veist, og það fyrir svona eftir því hvaða tími ársæðar er þú veist hvort sé aðeins erfiðar og ég þarf að vinna aðeins meira í því þannig að vera áhugavert mm -hmm. og eða hvort það svona eins og þú veist á haustin og þú veist á vorin þá er oft margt að gerast jú, jú, og þú veist í kringum eitthvað svona stóra viðbyrð en ég er bara komin ég held þá góðan ritma og þekki það marga, þekki ógisla marga En ef ykkur ringir þú veist klokkan sjö og hvað get ekki morgun? Þau með. Þau með. Ertu með eitthvað lista yfir eða er þetta bara meiri músiqo? Þá sko ef eitthvað dettur út sem gerir stöðu að hringi kanske einhverin veikur eða eitthvað þá bara þá bara crutopic eitthvað skemmtilegt að tala um eða þá að ég get boðað eitthvað sem hérna var til í að koma og þúst fult í skarið. Það er oftast ekkert mál sko. Og svo höfum bara alltaf svo marta til að tala um. Þannig getir oftast ekkert við sem ég er með Ég var þeppruta labba og ég er búin að vera svo lengi með ona ég held að hárið auð mér verði veit du ekki ærlilega ég meina að þú situr við hleðina við... og mjúska sem þíður hvað sem þíður að hérna sko þó svo ég sé með grímu af því nú er fólk svona þúst úti og það er bara svona ó er þetta er þetta hann er er þetta hún eða? Þú veist, allir, er þúst það þekkjum allir þetta hári ja nei <laughs> ég er, sko ég veit ekki ég var alltaf sléttar mér hárið svo er þetta bara hárið á mér þar að ég bara ái þetta ber hórra mér alveg alveg og það er það bara útum allt ja var alrætt ó ja hva segir arnar ó ja verum á húni á það ég myndi sleppinna ég, slepp ég, ég er og saman við kristínu sko þá er þetta bara ákveðið ég meina svona. ef þær líður vel skýtir það á ykkur málið alrætt við ma renna ma renna afsaka hérna þegar ma er að koma úr svona formfæstu umhverfi eins og sjómvarfi mm. m þá ma er renna er alltaf að reyna að útskýra fyrir fólki þust Já. Ég var ég hefði sest hérna núna. Og ég hefði bara verið með skríða hár og engar húfu. Þá hefði fólk fara að hugsa afkuru hárið á honum og svona. Þá finnst mér í þurfa að útskýra afkuru hárið mér svona skríða. Í alvörunni? Já, stundum. En er þetta ekki svo að ekkert bara kanski í sunum kru heldur bara almennt að ja, fólki bara soldið við erum alltaf einhvern afsögur. Jú. Þessi ég er með svolítið... svona afsögunir á áráttu. Ertu með? Soldið. sem er að á fyrirgeiðu svarar ekki, síma, það, æ, fyrir ekki, þú svarar ekki og þú svarar ekki, Og hérna svo hringir viðkomandi taka fyrirgeðu. Ég hérna var á closetinn eða ég ég náði ekki í síman eða ég var þus þar ég þekki fullt af sólurs fólki og ég herri, er heldur þetta er alltaf í sko ef aðu bara hefur sett í sofanum og hugsa á ég nenn ekki að svara inn. Allslega. Það er þitt val. þetta val. Veit du. Ég er svolti aðra aðeins ná einn af samviskupiti hjá mér. Aha. og jólaboðin. Heyrðu sem jóla herri, segja núna út af COVID að bara ah Rosalo var ég glæður að þyrri ekki mæti yllu þessu jólaboð. Já, ja, varu nokkrir. Sögðu nokkri ja, nokkri, ja. Og þá hugsaði ég, en af hverju varstu þau að fara? Þetta var svo mjög. <gri> og honum bara, Já, biti góð ja, bittu góðir punktur. Ég og ég hugsaði, af hverju eru svona? Af mm. því að það segir ekkert æ, selu, mér langar bara að vera náttúrunum. Mm. Og ég er bara ógnilega löt og ég er búin að vera að vinna ógnilega mikið og mér langar bara núna er bara jóladagur, mér langar bara að gera ekki neitt og horfa Christmasvægi Byrjar þetta að vera palli, byrjar þetta kanskje þegar maður er lítill. Það er þúst eitthvað vinir sem hringir hérna villta koma að leika. Já. Þá var mér alltaf að vera með útskýringar til Já. að geta ekki leiki. ég ég man eftir sjálfum mér eitthvað einu svona geta ekki sagt bara nei, ég vil ekki leika. Já. Og ekkert meir. Eða bara nei, ég er ekki stuði. Eimt. Eða þúst eimt, ef maður væri afsög ef maður væri afboð að segja jólaboð. Þá myndi maður segja, í jólaboðið. Þá myndi alltaf fylgja og það nefla sko svo oft og mér finnst það það sem er kanskje að er það og þú segir bara heirðu hérna ég get ekki komið jólabóð af því að ég er hérna bíllinn bilaði og og hundurinn átt skóga min þú veist þá kemur eitthvað svona bullshit afsögn í staðinn fyrir að segja bara herði, ég bara nennði ekki veist, og ég hef heyrt þetta það kemur svona bullshit afsögn og þá ég hef fengið svona afsögn í fengið svona afsögn einn dag og ég bara heirðu þetta virkar ekki á bara nennir að og þú kemur að það er gaman, eða hún nennir ég að koma og það er ekki að kemur ykkur á búlsítafsögun sem er bara satt það er þetta svo fynd Hvað erum við svona? Ég veit, þetta er sko, meðvirkni kanski eða þú veist, þú veist ekki særi eitthvað eða þér finnst, þú verður að hitta fólkið þitt mm -hmm. veist, um jólin, en Þá líka svolítið spurningum, sko, okkur ferði þá ekki að heiti, milli nýja og jóla? Æ, góð spurningum. En talandi það að um milli nýja og jóla, því að Já. það er svona kannski frasir sem er smá í, að því að þú svolítið komin en það núna, viðlum að tala svolítið um íþróttir og svona Já. jæðarsport og svona tótt. Já. Að það er svolítið oft núna í, á jóla á nýja Þetta við tala fyrir vantaliði loftið þegar það er komið nýtt ár. Já. Uh, og það var það svona það skiptir ekki máli hvað það að gera á milli jól og nýjón, seldi hvað að gera á milli nýjón, svo jóla. Já. Hvernig hefur þér gengið núna að halda þínum íþróttum gangandi förðulega ári? Það er sko sem betur fyrir megum við að æfa boks aftur kefnishopurinn. Hvernig hefur þér gengið, þú veist að því að ég held að Erm ég fekk alveg mikiar skilaboð eftir að ég tók síðast vitaliði að þúst fólk svona eitthvað einhver svona þetta þetta miðan við mart sem að hafa í gegnum og svona bara þetta svona mindset eitthvað einhver hugafar. Þá mm -hmm. þúst þú þú ert svolti þú þú ert kanskje svona gangandi dæmi um eitthvað sem menn með gott hugafar. Og þúst það er alveg margir búin að missa alls konar rútínur út og svona. Já. Hva hva gerir eins og þú þegar að það koma og æfa þú fórstu bara strax sí að æfa heima var Að ég hjálpa til að mér. Þú veist, sorry bara. Okay, hvernig get ég rétta þessa og þessa og þessa og þessa, þú veist, og ég er alltaf á prógrammi frá styrtaþjálunar mínum. Honur honum unnari. Já. Og sem er alveg frábært af því að þá veit ég alveg hvað ég þarf að gera. Og síðan kom saman tímabil þar sem ég var ekki með lóð, þú veist, og þá bara adjustaðan prógrammið, aðlagaðu prógrammið því. Og en það er alltaf leið, segðiu til. Mhm. Mm það neblað sama hvað þú ert að hérna, gera og það er alltaf leið, ég var til dæmis að horfa á hérna Iron Nation og ég veist svona bodybuilding svo áhugavert þetta er svo, svo trillt sport og þar voru gaurar í Afriku. og þeir eru ekki með þú veist, fancy gym Arna búin að náða ég að gaurna Já, ég og þeir eru ekki með hérna, gera bodybuilding hérna, Afrika þeir, hérna... þeir eru bara að lifta bara múrstinum og búin að búa til, þú veist, múra handlóð og þeir eru bara af því að það, þetta er ekki Þeir séð svona, svona djungulgim já. já, og þeir bara retta sér Já, það er endur alveg góðu búndur sko Það er veist, merkilega hvað við erum Ska, mannskepnin er svo aðlöðuna fær Já Og það voru ekki, mér fannst þetta mér svo áhugavert af því að þú veist með alls svona fancy búnað Skilur, mm -hmm. þú ert með laufabryttu, þú ert með loðin, þú ert með þetta, þetta, þetta. Þannig er, þann er bara, hérna, uh, maður sem hafði rosalega mingin áhuga á bodybuilding og vildi komast inn á Arnold Classic og hann bara rettaði sér. Mm -hmm. Og svo bara var hann með fyrstu bodybuilding keppnina í, hérna, í manniki Lion Hunters Workout. Lion Men, Hunters Workout? Sér þið, hann er bara með svona eitthvað hjarnandrasli, mm -hmm. hann veitur ögulega ekki einu svona hvað þetta er Þú munt bæta það þú getur þú virt maður getur endalaust fundi leiðir til þess að reyna á vöðun. En hvernig varst ja. þú þá þú byrjaðir að, byrja að boxa aftur? Fannst fyrir því að þú þúst að þú væri bara búin að vera að æfa heima áður? Nei, sko, ég er er ógnilega ánægð af því að ég er búin að vera mjög dugleg heima mm -hmm. og legg ég mjög mikið á mig og pælar alveg mikið í tækni og ég er svo aðeins illt í öxlinni þegar að hérna en það en hún er alveg um góð, anna íbún þetta vegi. Já er það? Ég kem sterkar til baka. Geggjað. Hvað hérna... og ég, ég finna sko. Þú finnur að? Finn Ertu þá hérna bara finnst þér bara finnst meira power í þér eða? Meira power, sharp, meira svona meðvitu um hreyfingarna, meira meðvitum hvað þú ert að laga. Og svo hérna svona búin að stúta aðeins bara sjálfa með hvernig ég hreyfi mig. Mm -hmm. Þú veist ég keypti mér boxbúða reint Og kefti mér svo að hætti double back double end þarftu mér svo að teygju og svo smá lítil boga. sko fyrir eitthvað fólk sem er að hlusta sem æminn er svo langtar kanskje að íta aðeins upp rútínunni svo þust af því að ma tala við eitthvað eins og þig og virkar þetta allt svo auðvelt skilurðu. Þú ert bara hva kvenna á morgnann er ekki 5:30 eða eitthvað? Þú útar það. Jó 5:30 exless. 5:30. Þú ert með börn? Já, þú ert að Tryggja tíma útast á það, hvað er Já. þið? Þú ert að keppu mm -hmm. og samt er þetta líka, þú veist það, frá svona eitthvað annað. Hvað hva er hérna, hvernig fer það þess? Skipilag. <laughs> <laughs> ég, sko, ég var ógæstlega áskipilag ég trúði fyrir nokkur mánu þá að sagði, ég hefði aldrei að það er svona rútínu kelling. Mm -hmm. Þú veist, því mér fannst svo fyndi, ég var að vinna sko, í kjötunstu þegar ég Og það var svo fólk var svo fast í hverri rútínu það sagað þarna og gerði þetta og þanne ég gerði svoltið ganninn mína og setjast í sæti sem svona eldra fólki átti til að til að aðeins ja. það var ein konur allur brjálu við mig af því ég setjist í hennar og ég hon lei færði mig og bað mig ekki kurteislega ég eitthvað þú okay. vissir ég hún var bara krakkaskratti mm -hmm. og ég hugsa mér fannst mér svo áhugavert þá og þá er eitthvað ég að en það sem virkar þegar vera að gera alls og skipilegt en samt, og skipuleg. en samt líka einhvern veginn að fara út fyrir boksi þú sendir á mig skilabónum daginn bara hvað á að gera á jól og nýjó sem er svona nýtt <laughs> sem er með, veist, er með svona pakkaða dagskrá og samt finnur alveg já, að því að maður getur sko, ég trúi því ég maður á alltaf að vera að pröfu eitthvað nýtt og gera eitthvað nýtt og, og fara út fyrir rann mm -hmm. að því að þá verður alls konar svona Hefurum? ef þú verður að gera erfið aflitið í æðingum og, og aðeins að reyna því það verða svona áfællin sem koma á þig í lífinu mm. sem kemur fyrir alla já. það það verður auðveldar að dýla við það Algjörlega. það verður vanur að gera erfitt gera erfitt hlutina Arna hefur það var í falljöfstök Arna var búin að ná því fyrir okkur einhver að ykta útgóða því <laughs> Já, þetta er heimsmetið þetta er sér sagt lengsta svona frífall allra tíma Og hérna er, ég, mann nú ég alveg hvað hann heitir þérna þessi maður en... Hann er með rauðan taka á því sem hann er að fara að hoppa. <gjum> hvað fyrir það? Hann <gjum> <gjum> er að fara Og hvað er hann að hoppa? Þetta er Felix Baumgartner er að fara að hoppa úr gimnum. Ok. Ég held að svona sjón sér sögur íkæri sko. Baumgartner, <gjum> <gjum> <gjum> okay, komdu með þetta. Jumping from space. Auðvitað er þetta Red Bull. Gives <gjum> því wings. Sveitum okkur <gjum> <gjum> Red hérna. <gjum> <gjum> Okay. Næ bæinn. Já. How are I over a famous last words? <laughs> <laughs> wow! varum ekkert hreytið um að fest <hæmma> Það verður svo mass sem ég verður hreytið við akkurat þótt ná Við erum einhverju <hæmma> reiskuðar er fólk ætti náttúrulega að vera að horfa þá er gæðin að hoppa úr gimnum Við sjáum bara svona sporbaug jörðar Er það ekki? Jú, þetta er svo loft en að koma til jörðar <hæmma> Vá, wow, hvað ætla hann sé að Ég ætla að að vera að vera að vera að vera að vera segga hann er bara hann er líklega svona gengarla hann er rétt óþolar ég er undir pæli í sko felix has just gone supersonic super sonic sjaug gei spennin allta miki þetta Ja, hann bara snýst. Sögun er lengi í loftinu líka. Ó ég spóaði sem hvað vera óskilta að myndi guppa hjálmi núna. Ja, starf. Þrautvartar mammamann sem hjá horfa á þetta ætli það að hafa verið mammur samt með tárun í augunum. Nú séin líka bælingin að þurft að mynd líð yfir hana. 12 drengur öðrun ekkert miki á honum takkar sko. Nei. Wow. Sjáum hann lengi bara í geiminn. Nú er hann kominn inn fyrir. Núra bara klappa. <gæm> Eruðu að fagna af því að kveiknaði hjá honum? Ég er að meta Sæll. 1 minute að fagna því að það er svona mikil áhætta að vera Kom ekkert inn, inn í. Je helder seg å fagne det på en annen høyttre å snuast, er de er heller frykt som under liðir i herann med. Ja. Keep talking, Han ser ikke er alvorlig åtak av skrock inn Your, the coldest altitude the further you fall the warmer it's get. Já þar er náttlæga bara ís kalt út í geim. Ja. Wow, hvað mun við opna fallleiðina. <laughs> er þetta þá official heimsmet í Ja jumping from space oh. ég, ég veldi fyrir mig hvað hann var að gera þannig hugsaði so ég ætla að og gemma ég þú var einhver eitthvað skilja að það var að þú ég er ósa glöð og stakst ekki upp að ég myndi gera þetta í jólafrýinu <laughs> <laughs> ja það er góð bæling hann að lendur hann kallinn nice rosa wow. svöðu þeir hvað hann vera miklu hraða Það fór að Supersonic Speed Hvað, Hvað er, er Supersonic Speed? Ekki, ekki, þetta er maður 80 miljón Jú wow. That... Þú hefur ekki farið í fallegastökk Aldrei, aldrei farið í fallegastökk Aldrei farið í tegastökk, heldur Ég farið í tegastökk var það? Að skrýja svo loftrændur með þess. Ég var bara að gera þeim til að skora sjálfum á hólm Já, ok Hann er á 1200 km hra 1200 km h.. Já ja. Já, það, það er alveg er það ekki er það ekki hérna fer mergi frá Speed of sound sko þetta er að segja ég sit það þetta mergi hljómur enn í kringum 900 eftirfless. Jú, éganta. Wow maður. Það er ekkert skrittar norp pumpult. Uff 343 meter á sekúndu. Ég spáði hvað mannskefnan er. Já 700. T já. Gekkið. Já, kann þoler miki. Já, ég meina bara, þú veist, hvað við gerum til að augur okkur þú veist Já. margir, sko eða margir, kannski er meiri hlutin af okkur alltaf bara í þægndara mannum, ég veit það ekki Jú, örglega eru við flest þannig, sko svolítið, Ég þarf að vela bara að fá okkur að hugmynd núna það er svolítið síðan að ég hef farið eitthvað vel út fyrir minn ramma, sko mm. hún er svolítið inn í honum, sko Já. Lappaðan að Jakobsvegin 2018 svo ljúpið laugavegin 2019 Já veit ekki alveg af þessu og ég er svona ekkert þannig sko mannstu hvernig þú fórst síðast alveg svona vel út fyrir þinn <laughs> Já, bara Bara í gær <laughs> Nei, ekki gær Þegar ekki gærendar, neini um, Þegar ég hérna, fór í svona svolítið gott sörf um daginn þá fór atrælínu svolítið upp af því að okkur og líka þegar ég fór reyndar í sumar út í faksafló að kafa mm -hmm hérna, Biggie Biggie sem er hérna, Friday, já. Já, Friday kennarinn já, frítað kennarinn hann hérna, annars mikið um snillingur, að kenni sér bát hann bara, hey, við erum út í fagsaflóa að kafa mm -hmm. og ég hef aldrei farið að kafa í sjónum bara farið að kafa í silru og bjarnagjá og svona stöðum sem er bara mjög gott visibility já. þannig að ferðið í fagsaflóa og hérna, og ferðið oný og, og sérðið ekki neitt, þá ferðið svona hú, ok, ok það er því nauðarlegt. Okay. Þú veist, að þú sérð ekki neitt. Þú ert honi í vatni og þú bara hm, mm, það getur verið hvað sem er þarna. Já, einmitt. Og hérna og svo þegar ég fór að surf og lent í svona sem varsi. Já, af því var okkur er kennt að leika okkur í sjón. Mér var allan okkur kennt Já. Við vorum alltaf skoðað sem krakkar í svona stórflóði. Stórflóði er ona nei bara risa öldur, bara pínuleitur krakkar í kvöldurskútun og í sjón og það var alltaf nei, það er hættulegt að vera nálega sjónum já. þú veist, okkur í Íslandin komið kent það okkur mm -hmm. er ekki kent að sjórin til að leika sér í nei, en sjórin og Ísland ennótt að hann getur alveg verið svolítið alvöru já, hann er mjög alvöru já. og mörgum stöðum hérna, bara mjög hættulegur já. og ég heyrði nú af einum sem varum við að surfa að hann lendi í ekkur svona krossdraum mm -hmm. þannig að hann komst bara ekki Það tók að, hann var sko 50 mínútur reyna komast og þegar voru hérna, ég heldur að vera hringt á einu tveir sko 50 mínútur reyna að komast Bara að landi Að landi Hann já, var í einhvern svona krossdraun, hann bara komst ekki land Það var að myrkur og það bara, já, já, já, nú veit það var hringja Því spjalla svolítið um þetta að það ekki eru heiðalóið eða Ég hef hitt hann, hann já, ég ekki ekki að þess að Hann aðeinslur Já Þa Hann hefur koma hann er, er, er skykkan í viðtal. Já, ég fækka ni úturfið ah. einu sinni og hann er bara hann er svo góður nervur. Er hæðslur. En hann er nota flóttur server og ég mun spyrja Já. með þetta sko hvernar þú, þú þarft að vera svolti expert í að kunna á til þess að þú farir í hine bara fara of langt frá landi og einmitt þá bara svaka vesen að komast í land aftur. Já, líka þaust þeir eru alveg mega nördar serverar í Íslandi mm -hmm. af því að er verið að, finna hvar er bestu straumarnir hvar er und, ég heldur svel er það ekki undiraldar undiraldan, undiraldan þar að, vera svona, þetta þarf að svona, það... verið sona þetta er verið sona hvar hefur við að fara á Íslandi má segja það verður ekki brjála orðu <laughs> er er svo leyndu sko ég hef hört að sé leynd en ég minna það er út mart það er á snæfellsnes í hann er nota mest af hérna, og stocksir og, og eyrabakkar þar ekstrar og ég minna það er og sko Ég hef aldrei farið á vestfyrir þið, þannig bara mjög nýbyrjuð ah, og ég var að koma með brettisand okay. Ég, ég fekk brett að þorla sem þessu ha. Funboard, já Ok, en hvað er hérna Ég er náttúrulega bara búin að fara nokkur í sinum já. og það er alveg erfitt, mjög erfitt bara að standa á brettinu Já Ég var að með svona fröð hérna fröðbretti sem ég kalla longboard er svona byrjanda Þannig er funboard, já Já það var eitthvau auðveldra eða? Nei, það er í raunur erfiðara. erfiðara. <laughs> en það er meira fjör. Hvað tók það langan tíma bara að geta staðið? Ég hef ekki staðið mjög lengi sko. Nei. Bara alveg sekúndur. Fyrstu skiptin fara náttla bara í að læra það. Já, og fyrstu skiptin fara bara þá að fara í og bara lenda í, í öldunni og og þaust hvernig þau kemur staðsettu í öldunni og og svoléga sko. Nei, líka eitthvað geggjað. Ég fór einmitt með heiðari þó að ég væri ekki við vorum ekki með bretti, við fórum bara í gallana Já. og bara fórum út þannig hjá nála gróttu og þar. Já, gróttari mitt og kirkusandur og allt. Í ykkur bráluðu veðri eitthvað. eða svona frekka slæmi veðri í januar. Hæ? Það er eitthvað við bara geta verið on í sjónum og Íslandi bara eitthvað í januar Já. og vera þær í longan tíma sem er mega við það ekki, er bara eitthvað upplun. Þetta er þannig að þóð var ekki nema bara að kaupa sér gallan til að geta eitthvað neginn Það er nefnilega málið, sko, með bæði köfunna og surfið. Ég upplega eitthvað svona, eitthvað svona tilfinningu sem ég bara held ég aldrei upplega á þér. Þá sat ég, ég var, hérna, búin að, þú nokkru sinnum í aldanum og, og hérna, og ég var svona ég ætla bara að hans að kvíla mig. Það var svona eitthvað móð og þurra að þetta er alveg tegur á. Nei, og hérna, og sat í flæðamálum og sjónum svona flættið um mig ah. ískalt sjólin var svo aðeins varna að setjast og ég horfði bara svo að bara wow hvað er mjög forréttandi að fá að vera bara á þessari ég heldi ég var aldrei verið í jafn mikilli núvitund og ég var akkurætt þá. Oh. Það var bara svo silfur lita reiknaði þust flæðamáli og svo aðeins mistur af öldunum. Mm. Og svo bara heimuninn allir þessi litir að ég hugsa bara þetta er forréttandi. Og þust ég veit ekki, veit ekki hvað er það er að vera Og þú labbar út og horfir uppi himinnin eða labbar inn í fjöru og þú veist ert í blautbúningum eða mm -hmm. flæðmálum eitthvað sem það er sem átti ekki hægt að endilega vera einmitt þú veist, og bara horfa uppi himinnu þú veist ah. ja með þessa búninga maður trúirði ekki hvað er halda vel hita sko nýjir þrímbúningarnir ja. ég veita að... þú ert er, er onn í bara einhvern sjó sem er bara tvær gráður eða eitthvað mm -hmm. og þá bara maður er, bar, maður er bara kalt í andletinu og, og þú veist er... þeir eru ótrúleg sko, vilkart, sko þeir kalt sko uh, á landi heldur honum í vatninu sjálfu sku. Já. Þust bara um leið og upp úr þá verður það svona kemur svona helda sé öllum uh, að kykja á hérna svona alvaru öldur. <gül> hey ég er engin íslendingur heldur sem er í þessu. Na sér. Na sá er þetta, ekki, Já, þetta er staðurinn sem er með stærstu öldurnar allan í Evrópu. Jó þeir þurfa sko, að að dragað að út á svona jetski ski þú bara... Já, og síðan þurfaðir að fara ná við og Vænt að vera gaurinn á jet Þarna er jet ski. Mm. Það var margt á þarna og svona. Landreth 2 unlimited female. Eru við að geta þetta af í svona? Hm. Mm. ekki eina bara alveg þetta af brettinu? Já, þú ert ekki bara falk. Jú, ég heldta. Er þetta að fara að fá slatta þyngd on að ég sko? Þú virtust sleppa mjög vel ef að er ekki eitthvað beina fara brotna sko. mm. já, hver munin Því... á large wave og heavy wave? Það er góð spurning. Hann sé bara bara Jesus. Afliði öldunni. Já. Þú viss, þetta er ekki smottri sko. Nei, sko, þú færð þetta ofan á þig, þá þá brotnar eitthvað. Já, það er svona leið sko. en að þú lendir inn í þá ertu kannski Já. ekki að fara að brjóta mörg, jú, kannski, jáfnvel en þá ertu að fara að velta stömmun um svo bara í þóttavæg Já, einmitt, einmitt en Sapnast et... alltaf sama fólk og horfir á Já, þetta er sko Sétt, maður einmitt, það er missa jafnvæði þannig sko Já, hraðinn sem þá á Já. og sérðu <laughs> And that wave was uh, was quite special, although it was terrifying as well it's a proof to myself mm. I, I sport so much you know hvað hva hva fær fólk til að vilja gera eitthvað þar sem einmitt það er bara svona og þúst eða, eða, eða hvað klikkar að þá ertu ekki bara frá í ég veit ekki 6 mánuði annar er við kominn að Tahiti Nei þetta er, já, þetta er eitna, hvað sem var mælt með hérna heavy style af surfara hérna að tiopu ein mest heavy aldan. Okay. Og men nágað svo bara ef þú munt vita á Kristína þúst munu náði af hverju segir ég ekki þúst bara largest wave. Þúst er mest það er, er, sko, er örugglega segir Kristín? Já ég ætla eins og þú veist, svona, sér er, þetta er bara svo hús. Þar er meira brim. Já einmitt. Wow. Það er örugglega sko já. Þeir sjáu þúst þar fara ekki svo hátt. En þar fara þúst þar heitir þó skipurnar hellast yfir. Það er er er sé meiri hérna, Trafði, hérna. að vera. Veit ekki hvernig mör orð þetta svona svona Meiri skrefþungi ja. ja, og sérðu hvernig hann hún dregst meðan hina fara upp og hellast sögu. Það er háms. Sérðu undir ölduna sem segurnu dregur að neðan. Er þetta, víti og það hef ég er stveif? Já. Hæ, þetta er ruggla, sko. Það híti, það er ekki í, í kyrrahafnið eða ekki. Jú, ég veit þetta? Jú, þangað, þangað, þú er ekki komið þangað Nei. það. Nei. Ekki heldur. Vó, wow, Oh my god. Þeir mér ekki að sjá það einu sem. Þeir mistu völdunum hann. Á. Já, bara fara yfir hann. Þeir fóru yfir, þeir bretti þarna einhver sem hefur undan honum. Vá, wow. en sjáuði hvað þið er fallegt. Þetta er, ég, ég meina, ég get alveg ímynda mér þegar þú búin að tökum og þess að er komin í þetta. Þá hlýtur þetta að vera eitthvað tilfinning sem að fyrir þessa aðila að það sé ekkert sem að toppi þetta sko. Þetta er þetta mannlega og svo sérðu, þegar þú dættur brettur þá er ein regla. Það er bara... Halda fyrir hausinn. Já, að því að, að þú myndir fá brettið hausinn, einmitt. þú veist, það er ekkit bara þ sætt og svo er þetta svona surfer etiquette sjáðu hvernig hann er næstja klass já <hæt> einent þúlust veist... på rauðan ja þessin er svona núbbarnir eins og ég við þurfum að passa okkur að respecta það sem að... Já það er ekki fyrir ja ég held að þær sem eru svolti meira svona pro eru búin að vera að gera þetta lengi þeir fíla ekki man er sko að eyða góður í öldu einmitt, einmitt <laughs> að því fólk getur alveg verið að býða því réttu öldu í ógæsla langa díma sko. já, og maður þarf líka bara að respekta þú veist, þarf að virða fúst, fólki sem er kins og ekki vera frekja skilur við, ekki fara á eitthvað, bara mjög einfalt, en þetta er Hefjist vega, þá er þetta bara einhverf alltaf sem er bara on-going alltaf svona hefjí, eins og þessi alltaf í Nassar í Portugal sem er einhvern veginn alltaf. Já, hún fer meira upp veist, og brotnar yfir, á meðan þessi þú sér hvernig hún dregst undir og já, fer mjög, hún er svona já. meira skrið þung. Ég fer strax að hugsa um þegar erum að velta þessum, hérna býta, hann er 64 foot wave, hvað er hann að, já, getum það, þetta að þetta. Er það er það? eitthvað tutt og eitthvað metrar. Hafna ég held þessi... Já, þessi, þetta þetta, þetta vídeo sem ég var að leitað. Þannig að sér maður hvernig aldan stækkar á bakvið hann, sko. Já. <laughs> þessi, þetta alveg... sem ég gjør að rögg. Þetta er svo... Þetta er svo stærðið á sko. No? Sjú... En þú veist, hvað... Þetta er rosalegt. Sæll. Það lítur vera eitthvað tilfinning að vera með þetta aftan á sér og eitthvað neginn annað næran túpunni. Sko, þetta er einmitt bara dæmum það þegar að fólk byrjar að gera erfiðar hluti og púsar alltaf aðeins á, og púsar aðeins á. og púsar aðeins Sjóðu, hann er ennþá all Svo kemur Vossið Hún er búin að minka vel þegar hún næra um hann hann Hann er búin bara ég, mega rössi hann Hæ? En ég fer eftir einmitt að þær að að verið svoltið byrjað að tala um þessa hluti bara hvað fær mannskeppnin til að gera hluti. Já. Og ég náttla hitti hérna Wimhoff ísmanninn. Já. Já. Og það var einmitt svona eitthvað þú þurfti því var einnra geyi sem var búinn að slá einhver mann ekki hvernig hann var búinn eitthvað. Já. Í þú þurfti eitthvað anga á einum fingri í einhverri hæð og hérna allu og allt þetta og, veist, og þá, var spyrja, sko. þá var hans han var þangað, hann var kominn þangað og bara ég Ég er ekkert heldur við að deyja, en ég er úsar heldur við að ekki. Já, ég held að það, það sína bara að... bara var mótt á því, sko. Já, og svo er þetta sko, þú veist, eins og, sko Tyson Fury, þú veist hver hann er. Já, boksari. boksari Hefveit boksari, breskur. Já. Hann er svolítið og svona. Og ég veit ekki hvort þú vitir að þegar hann sér satt hérna, vann heimsumstæratítil tók hérna Have hey, a Champion of the World á móti Klitsko já. að eftir það þá fór hann bara í geðvegt þungli massíft af því að hann var búinn að ná já, því sem hann ætlaði ætlunámerkin þú veist, hann var bara búinn að ná því sem hann ætlaði að gera já. og hann var bara þú svo þungur já. og fór í sjálfsíðsauksanir og Það salsis var hann ekki bara kominn land í dóp og bara renta drepa sig og bara, bara um 50 kg. Jó. Bara ja. Eimt. Og, og svo kom hann til baka. Svo kom hann til baka og hérna ég veit ekki, sástu Dionte Wilder og já. Bronze Bomber og já. Tyson Fury já. í sástu þennan hérna slo hann neðr. Hann, hann, hann var rotaður. Já. Spaði að hann stóð upp. Þetta er fyrir mér er þetta bara svona bara svona atrið í lífinu þar er alveg sama hversu fastúrt sleginiður að þú ætlaðir að standi um þú bara sástu og hann bara það er þú þú veist, hann varum, tók bara þennan við vorum að sjá þetta Ég held að því það er það var að, að skild fyrir þó sem eru eitthvað inn í boksi þá var eiginlega óskiljanlegt hvernig hann stóð upp að því það er, þú, þú, þú, þú horfir á hann þegar hann er að detta, hann Já, er farinn sko. hann, farin. hann, farin. hann það... dettur og henduna liggja bara með það fram síðan á hannum og þú veist þetta segir hérna head hits the canvas Emil, þú veist bara <kröntum> og sko Dionte Wilder er þekktur fyrir bara, bara þúst hann, hann, í... hann er bara það hann er bara geggjaður og hann jabbar og tekur hérna hægri og nærir honum með krók það sem man bara niður og í 12. lotu það var það var það var þetta var, þetta lótinu, var, sko. e þetta var rétt fyrir lokin og bartann og mm -hmm. Jú þetta var sko eina mínútu inn í 12. lótu. Þetta eina mínúta 3. Gypsy King rises from dead Ja. Hon is a get. Þetta var hann er svo geggjað sko. Svo byrja hann að syngja þar að þar eru búnir. enn ekki hvað? <laughs> enn ekki hvað? Það finnst mér hérna, kíkum á þetta. Þetta keypti stundum. Allt sko. ja. ja. er sta folk eru að horfa á þennan þátt. He's running around with his hands up. You know, he's trying to win rounds. Sums with the hands up and is shaking and a to get coming out know, at Nei, men er þetta ekki lengra inn í I'm just I'm up. I'm trying to figure on my. Nei, hann á að fá reiðistöðun og hann fagnar þarna strax sko. Já, þetta er djömt að horfa á þessa toltu loti. Þornir er auðherra Hörðu er á uh, Tyson og Roy Jones. Nei, ég hef haft það. Það er að það er hérna komaftu núna yfir 50. Já, á Tyson, já Tyson. Má Tyson. <laughs> <Mike> Tyson. <Já. laughs> ég heldt voru meina Tyson. Já, það er atviklisbretturinn, ég er bara að fara or eina í annað. Já, eh, já ég horði að. Það er bara svona vína. Það var engin að fara Það var engin að fara bomban þetta er, þetta er held ég að koma núna, þetta er aðeins aftar sko er mm. erfið að finna það? Já, bara held ég shot, þegar við eru svo með treidmarkið ja, En ekki ekki móti hérna Það var vel að finna sko... það Nei, það var svo í, í hétna... Þannig hefur farið bara aftast í Já, Já. Alltaf sami Ekkert allt svo geggja að sport <laughs> við komin í tóltu lótuna Svo mikið sirkus <laughs> svo altri þrjú minna lotura. Já. Er það, svo, það er já, ekki? Jó. svo er hann um svo Já þar er hann eftir svona 30 sekúndu. svo er hann svo óboxarlegur eitthunnin. Hann er hann er mjög unorthodox boxarar. Það er svo bara þetta Dionte Arnar sem er að þoskur. Slikt. Þeir standu. Nei. Það ruglað sko og þetta eru hefju veit boxarar hversu þungt fór hann andhrita af honum. Nei, og ekki frá þeirri það... sem er. Mér. Nei, það og það, að... er bara, það er bara ótrúlegt að hann er staðið og ekki bara staðið upp. Hann var að gera alveg fullt. Ég er hérna. Það hér séð að þetta, hann tekur tvö höggskó. Já. Þarna seinna huggi þá erum þá er, ja. er varðr örninni fara niður sko. Já hann tekur skot jab í hanskan. Sjáum við ekki er þetta ekki slow motionustað hérna? Hann er pottyett. Of... Hann er bara að vakna sko. Hann hann <sjopnars. laughs> Er það ekki að þetta farnistær og? Yeah, look over there. Já, hann skot jab í hanskan hjá Fury. Yeah. Já. Ah þegar tvist sem slyr upp balance og leiðinni þarna í anskan og svo tvistum push þarna og svo upp og svo þetta. kemur þarna ja að þessi þarna þetta er nálægt beautiful sko. wow, great, Há. Há, er og þarna er hann bara svo hendurnar hvernig hvernig þær, þær leggjast niður þetta er bara þetta er bara ég skil hvernig stað er Here's another look at it. The jab. Þetta gæti alltaf að raise the, right the right action. And here's when Wilder the left hook. <sharp> I'm <inhale> er á hann, ja, hann að er, er svona eitt andadrátt og stendur sé. Það sem verið gilt svona. <sharp> Nei. Það var aldrei verið rotuð. Nei, ekki verið veri ekki verið sleginn í gólf sko. En hérna Það er ekkit sko rúasalega það er ekki mjög algengt í amateur boxinu. Boxi, það er náttúrulega miklu algengara í Já. prófaboxinu og fólk færir að ganga lengra sko. Dómararnar í amateur boxinu eru svolítið að passa upp á upp á hvern, það. Hvernig er MMA og box? Mm -hmm. Man finnst svona það MMA sé aðeins svona, ég veit ekki hvort það sé það MMA sé aðeins búið að skegja á boxið er svona eins og það er Mike Tyson kom aftur núna, þá var svona Og maður þetta eitthvað neginn svona fyrsta skipti í longan díma sem maður svona mörg stvots, þá voru það gæði sem er yfir fimmtugu. Já, og svo segja sko bóksararnir þegar við nefndum ekki að horfa að það, það Nei. En ég horfði það, af því að mér fannst það mjög áhugavert af því að ég horfði náttúrulega tæsum bara í gamla dagar. Nei, sko? meitt. Og hérna, fannst það áhugavert, svo svona, það er í þeirri pínleitt um ombriðum af þv Það var svo að það var filla bittuna hjá Tyson og, og Roy Jones held ég. En ég mað, mað, maður hafa líka tilfinninguna að það hafi verið svona óskrifu um að Tyson myndi láta Hausinn á honum í friði. Já þa þúft þú er ekki Roy Jones 53 eða eitthvað. Ja, þetta, vor, þetta, þetta var ekki eins og óskráðar reglur. Þetta var sko síðja birtagefði. átti ekki vera neitt sigurveigari og að hafa banna að rota bara eitthvað. Já ég man bara bamna Tyson að róta Sáu Já, hérna, ekki að Tyson rota. Þust. <laughs> hvernig hann leit út? Bara fyrir barðan Tyson, Ísli, bara hvað sko. hann komin í ruddalert form. Dísly. Og hérna fara að fá högg frá honum og vera orðun 53. fjóra að bara gæti endað mjög illa sko. Svo, sko Það er ekki búinn að vera hérna ekki búinn að vera hérna að taka við höggum í langan tíma sko. Æ, þetta er náttla bara rugla og þú þust þessir menn í bara þessu formi, þú þust Hann hefur um á... sett eitthva í sig kallinn. Já, hann er ekki neitur því sko. Þetta Nei. er bara TRT og og allt heilrandiskum. Já. Þetta er magnað, magnað gæði máir. Bara og báðir ýmina sko 3 x í boxar er eftir. Þeir fóru hvað fóru átta. Átta lotur. Átta er eftir. Átta lotur. Já. Þetta þetta er mjög erfitt Já. fyrir sko fólk sem kemur af götunni. Mm -hmm. A pröfa bá, segjum bara þú komur úr öðru sporti og ferð inn í hring þar sem er að lemja þig mm -hmm. og þú ert að gera rosalega erfið svona, uh, hvað þess að high intensity æfingu á meðan að vera að lemja þig mm -hmm. <laughs> þú veist, þetta Já. er ekki grín sko Röð sko. Djóns var náttúrulega eitt sá allra besti, Hann, bara í sögunni Það er ekki að þekka fyrir sko vinstri krók Já. Og þérna að þér sjáðu eitthvað bæsepina svo vinstru hendur er mikið stærri. Já, já díður er þetta skrýði. Já, já. en sko já, þeir, það er margir sem segja en það sé bara svo besti. Já. Ílega návönni sex sex teila. Er hérna hemsast? er eitthvað að keppni framöndunum þér? Vonandi það er hérna uh, átt að vera núna í loki ánúar, Golden Girl í Sviðjóð sem er svona eitt stærsta uh, mót fyrir konur í Evrópu mm -hmm. bara, bara stelpur okay. Golden Girl og svo King of the Ring mm -hmm. fyrir strákana en það er búið að færa það fram á sumar. En hvað nú er þú sagðir á hann hvað fær fólk til að gera svona hvað, hvað fær fólk til þess að vilja fara henni ring og låta gíla sig ha, Það er <laughs> <laughs> Ska ég, nýjum, ég er mér sem þetta er bara svo ógæðslega gaman af því að þetta er svo erfitt Ska ah aa sko jemann að horfa á þér í fari fyrsta skipti inn í hring bara svona ævingarbart og kom mér fannst að gaman mm -hmm. en hvað, sko horfandi á það eftir og í bara kvum almótur <laughs> þetta er ræðlægt sko ervita skilji þetta líka að þú veist maður maður mínútur mm -hmm. geti verið svona erfveðar Mhm. Mm það er eitthvað einn erfitt að trúa því Það er erfitt að trúa því. Sko. Það er að trúa því. Veist, og það er ekki fyrir nú að við prófa það að Stí, sko að því að þetta er ekki bara það að þú ert að hreyfa þig og þú veist og hérna svona high intensity mm -hmm. þetta er atralýnið, þetta er þú veist, þú þarfst að anda þú þarfst að vera með fókus mm -hmm. og þú verður að passa sko, veist, en svo margir gera hæpir vendar leit ekki að fara bara í óvenduna því að þú svo spendur, þú veist, svo byrjar allt og það er bara atralýnið bara, og margir muningin eftir bara eftir það, svona meitt. þeir maður að en, en svo líka einhverju kýla þið, þannig að þú ert ekki að stjórna peysinu, þú veist að gera sem bara og sér til í krossvit að því ég pröfa það líka, þá stjórna þú peysinu meitt. og ef þú ert að gasa þá stoppar þið eða þú ert að gasa inn í, inn í hring á móti einhverjum, þá lemur að þig Það <skrisa> bara en hvað þó með einmitt ég veita þúr kanskje smá bæjist að bæjast af því að þú vært boxari. Já. En MMA. Manni finnst ekkert enn einu svona utanprófa. Það sé enn þó er erfiðara út af því að þá náttla er ekkert bara eitthvað ég er að verja mér fyrir að fá högg, heldur gæti líka komi olbogi eða spark eða þetta eða hitt. Já og sko ég hef einu sinni prófað að glíma. Mm -hmm. Einu sinni. Og það er ógnæðslegra það er rosa Og þá held ég að sko, maður geti sagt, sko barða íþjóttir af því að þú ert ekki að stjórna peysin því sjálfur með eitthvað sem er að, mm -hmm. að veist, reyna að koma með í gólfið að þú veist eða sparki þig eða kýla þig eða þú veist hvað sem þeir að reyna að gera við þig þeir stjórna peysinu þannig ég held að sé sko, ég held sé sásöka fyllra að fá ólboga á milli augnana heldur en hanska, sko þú veist? Það bara hlýtur a En þetta er, þetta, er, þetta er öðruvísi, en sko, sko, sko ef ég myndi að bera saman það, það sem ég ger og sunna gerir, mm -hmm. þá myndi ég segja það sem miklu sásökafyll að það sem hún gerir. Já, æfum ég, ég held að geta alveg verið svona æfingalega séð. Sveipa, já. Sveipað, já. en höggjinn sem hún tekur, til dæmis eða nésparkar það eitthvað í, í, í sólarplöksu sinni, það er bara ógeðslegt. Ekki þægilegt. Það er ókeislegt. Okay, Klærar. Það er okay. finna, okay. Silva þar sem brýtur á sér. Ah. Hefur þú séð það? Ég sér það. Er við að fara að horfa á það Ég ætla ekki að horfa það. Ég ska spila fyrir þissu. Ég geti ekki lengur. Bara oh. hvernig, ekki gerir, sko? Æ, ég bara eitthvað suddalaust á stað. Það er líka se mikil í huga að fara stinga upp og við myndum horfa á þetta helvíti mær. Þúst og gaurinn svona. Ó, okay, hann sparkar með þetta var ekkert mál, En hann bara leggin á sér, sköpningin ah, sér í tvei verið ah, Hvað erum að hóðum á maður? Við þetta er svo Mér heldur Böttirbín er? Já Hann er allar sko Böttirbín er sko Ég heldur þessi dáin <laughs> Þetta er að verða svona Þetta að verða svona atja dæþáttur á okkur Ég finnum að hoppa múr um eini hann Böttirbín var að Hvað var hann eftir? Hann, hann er bóksar Var hann eitthvað svona síni varan varan góður boxar í alvrinni. Ah, góður boxar rei. Hann var, hann elfurinu, Há, var að rota legit kveri og svona. Já, hann er bara sko En er ekki líka að þú þú það sem er að gerast nota líka eins og þú sagðir áður með Mike Tyson að hérna hann er bara safn í buttuna. Jú, hann, hann sagði það sjálfur Já, Hann sagði nú... okkur átti að segja nei við þessum bardaga. Þú veist, en... þetta er bara Nú náttlær hérna Floyd Mayweather og Conor. Það settir svolti fordæmi fyrir þú veist, segjum sem svo núna Ha ég er svo sem seleb sem væri ekki alveg á bestu stað að með verelin. Mm. Þú veist, bara nú er í bara svona hypotheticallega segja segum um að Tom Cruise og Brad Pitt væri svona aðeins farna niður. <laughs> Hversu mengin pening myndi það generate ef þeir væru að fara fara saman í hringinn? Svona 50 milljónir dollar á mann. Ja, ja, og svo sjáiru þig sko hérna Þú sérð alltaf að þetta bóta til bara eitthvað spectacular úr þessu. Já, hérna loggarinn, Logan, hvað heitanan? Logan. Logan Paul er það, L L það L Paul. sem var að spjella við Mike hans, Jake Paul. Já, sko, Jake Paul er boxari, Logan Paul er núna að skora á, hérna... Meðveðir? Nei, hann er, hann er MMA, sko. Nei, Logan Paul er að skora á meðveðir. Teir er að berjast. Já, en bróðir hans. Já, Jake Paul er að skora á, S hérna, Conor. Conor og Gregor, og veitir hvað hann gerði? Ég veit ekki hvað hann er marga, ég þarf að tjekka hann er marga á Instagram. Er þetta ekki YouTube bara reyða? Ég bara spila, hérna, Call Video, þetta er svo stutt, hérna, fyrir hann, hann fólóar eittn á Instagram og það er konarnas Conor, Conor McGregor ja, maður. <laughs> <laughs> Æte, og hann segist þér að koma með 50 million dollar áhersum fyrir Conor, bara hann best en samt í boxi, Kristi What the fuck is up you Irish cunt Good morning Conor McGregor, I know you're probably beating up old dudes in a bar right now or maybe you're jacking off because you're sick of fucking your wife, I mean she's a four-conor, you could do a lot better but happy Monday My team sent you a 50 million dollar offer this morning 50 million dollars cash, proof of funds The biggest fight offer you've ever been offered, but you're scared to fight me, Connor. You're ducking me because you don't want to lose to a fucking YouTuber. You're 0-1 as a boxer. I'm 2-0 and as a boxer. I just came off the eighth biggest pay-per-view event in history, but you want to fight Dustin Prober, who has less followers on Instagram than my fucking dog. That's a fact. And Dana White, you're a fucking pussy too, you ugly fucking bald bitch. Getur sé gæti eitthvað. Já, hann er góður sko. En er hann góður? Dana, en sko málið er að þetta er svo ný kynslóð þú sést barda Já. eh uh, hvað þetta er svo þetta er svo ný kynslóð af barda fólki, mönnum. Eða þú sést að barda við köppum af því að hann er bara úst, ég heldi að sé með 11 milljónir á Instagram. Ég held það. Og vera followa 1. Já, konur, konur. Konur, konur. Hann er 20 million subscribers á YouTube. 20 million. Já okay. Á YouTube. En hann getur með 11 á Instagram. Eru. Ko. Konnor MacGreg. Nei, hann er 18 og... millionir. Já okay, va. Og hjæna Og er followa Konnor's Konnor. Já, ekki... hjæ. <laughs> Keðvík <Gelfig> vanvering. <laughs> Það er hjæna Konnor Konur fór náttúrulega á næsta level í trastóki á móti meðveðir Já, meðveðir og hann alltaf Khabib náttúrulega. Vitiði hver, hérna, vitiði hver Draymond Green er, hérna Köruboltamæður Köruboltamæður hann, hann, hann er alveg mjög góður og Golden State voru meistarar þegar þessi barðaði var Þannig Draymond Green er, er í Golden State með Steph Curry og þessum gæm og Floyd nei, hérna Connor McGregor mætir í Golden State tryjunni í einn af einn af hérna undirbúin stótunum fyrir Floyd Mayweather með númer eins grín. Og Dreymur Grín er að vera einhver svaka töffari og segir þann: "Heyu karlarnir, við erum routing fyrir Floyd hérna sko, þú Og þá svarar hérna, og þá er gægin sem var á undan honum í Golden State með sama númer. Hafði Hérna, verið gæin sem að svafhjó hjá fyrirrendi konunnar flóð með þeir oh Þannig að konum að greika svarar honum Ég veit reyndar ekkert hver þú ert en ég er ekki í þessum búning út að þér <laughs> Stay in school og eitthvað, eitthvað dótiskilur Það er hérna að er Ég held að konur sé fyrir utan kanski múa með það er besti trastókari sögunar í íþróttum Hann var að, hann er að, er að, ljó, að, sko. að það er hann kemur með harða samkeppni sko. Já, þessi er að fara greinlega. En sko það sem mér finnst þú skemmtilegt er skemmtilegt við þetta ég er ekki alveg búna að ná veist, þessum bantinn á milli þerra. Ég er ekki búna að fylgjast alveg nóg vel með hvað er komið. Mm -hmm. En það sem er skemmtilegt við þetta er það að fólk er ekki bara svo æði það kemur út úr hverri regl. Nei, er þetta ekki entertainment? Þetta er, er, þetta er endi, Af hverju leyfuðu bara þúst go for it, bara fá fullta áhorrandi sem er geðveikt. Horðu þið að horðuðu að Flóti og Connor í beinni? Nei máli er að ég kefti Pippu þegar hann krassaði. Það var okay, það sem að þú ætlaðir að horfa á. Kristín, þú voru að, að, að, að Já, ég horði að, já. Ég beið sko. Já. Ég hef ekki beðið mikið eftir neinum barda frá því fæddist sko. Hva þú á live á? Okay. Ég sé bara þú ert einhvern tí það var alltaf bara eitthvað, ætta djók eitthvað MMA eða eitthvað en á Connor's. Já og sko þær var Skó allir, hvað sem þú varst bara æðrilega glatað en þoli bara ógnslu að fara. Bara farið. bara blaðamannafundir voru meira spennandi en flestu allir bardagar skó. Já. Mayweather Business Call skó. Nei, hann er það. Hann er mjög klár. og skó ég held líka allt andekartið í þessum bara það. Ég heldi sé ekki að segja vitlu hérna. Mm -hmm. Allt andekartið var hérna Mayweather Promotions. Rétt. Rétt. Hann er klár. Rétt. Hann er rétt. Mjög klár. Kanu business. Sko kano mm -hmm. business. Ég meina hann sko með er talan að fá ekki 300 milljónir dollara fyrir hann fætt sko. Það er 3 10 miljardir. Og þetta er maður sem er 3000 dollara um á viku í clipping, hann sköllastur. <laughs> hann er líka sálda með hann hann er kominn með gerviskegg. Já, hann er kominn með gerviskegg. Værs du búinn að sjá Flight það? Oh God, er hann er búinn að láta græða sig skegg. Það er það. Það svo ríkur að bara kaupa það Mhm. Mm það er þetta er þetta er ekki sérstaklega algun að vera það sko. Og líka hann er. En þetta hva? er hvað? Hann er transplant. The transplant. The transplant. But it's done. Ég heldi það sé samt bara eitthvað svona meira hann fer bara horgastóð og þetta er limt á hann, endrist í viku svo getur bara skiptist sér út, tekið af oh. Þetta þeir... er, er, er svona job and go. Þetta bóvar einmitt, og ja, ja, oftama bara py, er er oft gaman F svona fólk sem að fólk, hérna, gaggrínur rosa harkalega sem maður er stundum að hugsa, bara er gægin bara að okkur öll Skilur, Já. eins og hann, þú veist, business modellum, þú veist, fyrst fara hann að vinna barða og vinna barða og vinna barða svo leiðinast til þess að svona, veist, hoppa alveg upp mörg lefil í að fá borgað, var að verða gægin sem allir horfa á, af því það langa allir svona mikið að einhverjum undir rótan og þá fór það að vera business nars. bara ég ætla, ég ætla að gera allt þess Fannig að að verði rosa eftirmenntinga eftir öllum börn bardagonum af því þar allir að bíða þessa fyrsta gæginu sem vinnumig yeah. skilrú. svo er yeah. hann var rosa góður <laughs> ég veit að retta vinna að, og þanna þúst þar á endanum orðið þúst að maður hugsa bara þanna hefði Floyd Mayweather hann hefði ekki fengið nerði svo mikinn pening af hann hefði ekki verið svo mikki gægin sem hann vildi að hann myndi tapa sko. einmið um er bara business sko. modelar hann er klár hann, er klár. Menn, hann, hann var á ári 3ra ári númer kva mörg ári röð mörg mörg mörg ári röð Já. og samtran taka eitt og eitt bara dag. Sko. Já. Þó er hérna annar einn hann er búinn að, að, að, að, að, að... Að... Að... að fá yfir biljón dollara í tekjur bara of the boxin bara í fight sex. Já. Það er vera það veikið sko. Það er mjög vel gert. En þú veist, mérist þetta vera partur af þessu, þú veist, er þetta sjó í kringum. Þetta er þetta pínu sirkus. En hvernig fyrir eins og En svo þig sem ert, þú veist, og þú veist, ég, ég er búin að vera með Gunnar Nelson einn svona, mm -hmm. einhver sem merkar sér svona að master eitthvað kraft mm -hmm. og svo er eitthvað að sem kom inn og er bara að reyna að vera í sjóbusiness, heldur ja. að böggi söma, þú veist, eins og svona bara svona aðdunni bóksar og aðdunni MMA að svo koma einhverjir inn og bara fá miklu meira borg af af því þeir eru bara miklu meira entertainment, Já, það held ég sko sérstaklega MMA er pínu sko góðir íþróta menn sem eru svona hletræðir sem verða undir af því að já. þeir eru ekki með læti sem er pínu sorglega ein líka, ein ein sko. Af því sko. að þú veist, það það svona showmanship beats talent já. og hard work, þú veist. Af því að þeir eru, eru ekkit að fá rúðslega mikið borgað margi hverju horfið hérna á Hurt Game á Netflix fyrir svolítið séðan. Mm -hmm. Og þar var einmitt að að tala Við MMA eru sem eru bara að fá, þú veist, 500 dólarar fyrir kvöld og orða sem landir í klassu og þú veist, bara, þú veist, með mjög slæmt, fengur mjög slæmt höfuðhögg og, og eru að hálgera öryrkjar eftir og fá bara einhverja slekk fyrir a, mm -hmm. að leggja lífset og lemi bara Akkurat. að veði, þannig að, og ná kannski aldrei neitt upp, Út af því að það er eitthvað sem er miklu mér læti en svo til dæmis konar maður greku sem er geggjaði barðæk en hann líka sem ekki sjó myndi, Ég geti að safnað einhverjum peninga ef ég myndi núna að skora hann 100% <laughs> Hvernig <laughs> eftir Hvern, hérna hérna hérna ég að skora? Hvernig eftir að skora? Lófa Bergma? Já Lóið svona... <laughs> er svo léttir og... <laughs> Ég er bara að vær alla myndi... best ef að væri einhver bífi við eitthut skulu. Það er eitthvað sem gjörsamlega mm. bara þoliði ekki. Þá væri gott að selja hann bara þar. Sko. Hvað mun hvað setja peningin á? Mega eða loga? Þá fer eftir hið hérna myndi ekkert æfa. Gefi við bara. Þú munt taka einhver ja eða allvæ að 6 vikur eða eitthvað bara svona training. Já, við munum taka vikur að æfa. 3 þú myndir alltaf loga. Loga eða MMA bara þá sko Já, já logið logi, logi, logi, logi, þingur og herrin, já, já. Það er strax alveg svona það er þetta að fara upp á móti, sko Já, já En ég myndi vera því Já, já Því mér er, Sona, þú, í, er í mér Já, logið svo slagur Jó, jó, það er líka ég, ég, held að það sem að hjálpi er að ég var nátt að og keppa í japansku skilmingum. Þó ég hafi aldrei verið neitt í boxi, að þá er þessi fjarlægðar þegar man er mörg ári búinn að vera á móti, þá fær ma tilfinningu fyrir fjarlægðu. Í í í bara combat sko. Algjöla. Og það ég held að það hjálp í ég fór einu sinni eitthvað svona hérna hjá Gertar nei guðbrans einkaþjálvara, hann mm. hann ég var með vinina mínum og hann fór að láta boxa og boxa við sig Og þú fann ég mitt að það hjálpaði mér bara að hafa þessar, hafa þessar hugmyndur um fjarlæðir, sko. Já, að því að, sko, nefaleikar eru, eru það að vera, þú veist, í reynsi, Já. í reynni, sko. Þú Já. veist, þú ert, þú ert alltaf að halda þér, þú veist, allir að, að þú kýlir högg og ert of nálagt, þú kæfur högg. Þú og líka kunni halda aftur á sér, sko. Þann sem strax fór með vinum mínum sko eina skipti sem séttum okkur sjálf og laga í slag. A! Lei! Óe, dærir. Lei! Gerum en, verðst, við það. En værið þið löggu myndi sjáði þessa sem myndi gráðfellta peninga af því. Er það ekki? Okay. Jó, er ekki? Ég hef nota held að þetta gæti verið bara paper með um vent og það allir peningar, Lá, að alla bara greytt fullta peninga af þessu sko. Láta gera. Hvern er íslenskur lögin? Þetta er að vera ólympist, það ekki? Mm. með hérna. Við þurfum ekki um hjálm. Nei, við þurfum ekki, bara, bara stelpur og, og börn. Eru það reglunar? Það eru reglunar. Hjálmandu voru teknið á strákunum fyrir nokkur á mánu síðan. Hefur það ekki hættulega að vera með breynda með svo eitthvað? Sko, það er einhver rök fyrir því að það sé hættulega fyrir karlmenn að vera með hjálm. Af því að þá lemmiður fastar, en ég held að lemmið bara fast. Já, það er mitt. Þú veist. Um, en þetta er, þetta er eitthvað sem á að, að En við spörrum oftast spárrið svona ævingar, þust bara one on one. A við spörrum oftast með hjálm um sko. Já. En ég reyna að ég ætti að prófa að keppa ekki með hjálm, kanskje þér að fer pró. Gamal sálatri. Ég ætla alltaf koma til að taka þig langan tíma að kenna mér hérna bara svona basic fléttur. Basic fléttur? Já, bara þust þanne ég þust að svona, þú þust einu Ég held að takmi mikil langan tíma að kenna þér að. Þust af því að þú ert svona eða þú ert að vera í hvað, hérna hjábyrnsku skilmingum, sko, skilmingum á, á. og þú, þú veist að gera alls konar tæknilegt í þínum sportum, mm -hmm. þú veist, þannig að ég held að vera ekki mál. Já, það er gaman sko. Já. Geta sett það í æfingarútinuna sína að taka bóksbúða og svona, að veits. Já, af því að það er alveg sko að sjá munn á mér fyrir sko þremur ára síðan og núna í dag er bara alveg, alveg rugglað sko. Já það með. Já. Ég snemmast mig þína að horfa og þeri var fyrir. En er er í Mjöllni að æfa? Já. Já að ég, að hjá Davíðurinnari. Já. Já íllum eftir fá hann einu tíma þóttum líka. Já, hann er nota mjög skemmtalegur og hann veit allt um box og svo nota kolli, kolli box, einn í atunvörum. Já. Ein og hérna ég hef verið svo heppinn að við erum bara góðir vinir, stjörfurnar okkar eru hérna voru saman leikskóla. Mhm. Og ég kyntist Og síðan eitthvað einn í gegnum box segja fátt að þau voru hann er í þungavektu þá ekki hann er í þungavektu og hann er að einu að hjálpa Hafþori að undirbúa sig ja fyrir hérna eddie hall október næst ári ég ég séft séftum hér á október september ja ja verður nú eitthvað af mér ja og sjáði eddie hall er rétt september september september eddie hall er náttla En gamall, hann er náttla gamall, hann var náttla hérna ja, ein áður en hann fór í Strongmen, þá átti hann að vera í Ólympíju liði brettla sig sundi. sundi sko. Þannig að hann er alveg, hann er í grunninn rosalegur íþróttamaður sko. Já, hann er íþróttamaður, en hann er náttla miklu Hafþór hefur náttla stærðina á hann sko. Hann er náttla Hafþór þar að lætta sig talsvert fyrir, ég held sé bara lættast um 30 kg þeim en ef 200 og eitthvað kilo af boxa ég ætti endast bara Vöndið í 30 sekúndur. er náttla búna að sjá hérna, vídeo, þar sem að Connor og hann er eitthvað eitthvað flippar saman. Og já Hafþór og Connor. Já, já. bara hvað Hafþór gasar hratt sko. En sko það sem þeir hafa líka úr sínum sporti er þetta sko er þetta hérna, hvað sem er fasát þú veist, þeir hafa þess að grymt að því þú um stróngmenn að að að það þarftur bara að vera pílunni maðurfakar Já, bara, dr bara, drí bara dríltur Já. dríltur sko Þann þannig að það er ekkit þú, þú verður ekkit sterkar þegar maður í heiminum að vera bara, geta farið yfir, yfir. var eins og hérna Eins og Kjartan Guðbrann var náttúratlega góður vinnu Jóns Pálls mm. og hann sagði bara þú vissu að því Kjartan hefur hann hann er hann er orðið Íslandsmeistari í fitness Íslandsmeistari vaxtarakt Íslandsmeistari græslufþingum Íslandsmeistari í, í, í hesta íþrótum hann er bara sná einn mestur keppnismáður sem ég veitum hann hefur aldrei séð neinn í neinni íþrótt sem var eins og Jón Páll að því leyti af þegar þetta fór að vera rosalega rosalega vont Já. þá kom sná glamp í augunum á honum þá var sná eins og Þá fór að vera gaman sko. og og hennar... bara það sem hann hafði umfram alla aðrar, var bara að sársauka þrautskuldin var angra allt öru leveli sko. Já, þetta er svo eins og þú segir, svo maaðafokkar. Þetta er svo kolli sagði ég til því, mun geta verið óxla nice fyrir utanhrengingum, leið af fyrir innhrengingum og fer maaðafokkar. Eitt Það er bara maaðafokkar. þess. <laughs> <laughs> <laughs> en þeir eru rosalegir sko. Eddie Hall nota kemur líka frá svo uppruna þetta er svo bæir sem var mikið svo málmiðinaðabæri þetta var heldig námiðabæri mm -hmm. í bretlandi mm -hmm. og rosalega fátækt eftir allir yðinaðurinn fór úr bænum Akkurat. og mikil fátækt og þú veist að hann var bara dýraverur þess að hann er með ör, þú veist að auður út í örum og þegar hann var dýraverur og, og, <laughs> og, og þú veist að hann er pínu bara svona hann er svolítið maður fagur í sér sko. þú, Já, klíkkvæs Já, og ég meina þú veist, hafðu líka að sjá hann taka herna heimsmeistaratitlin bara núna síðast og svo háttan reyntar tilkynna hátt eftir það ekki. Já. Já. Það er rú, þetta er einn þetta er roslega mannver. Já. Er það svolésku. Algjörlega. Ég var að pæla einu að kom þarna áðan þegar við vorum að horfa á surfið og þetta er, er að pæla í með svona fólka af aðeir skoða eitthvað Alex Hannold hérna frígliga. Já. Er þetta Ég ætla einmitt að tala um hann og hérna og líka vinans af öllu Alex. sem að vera svona eitthunn einna bæli í að þau ja. er þar svona eitthunn einn hérna frí það solo. er bara eitt að magnaðast að frí sól og myndin ja þrenn er að klifra án bónar upp þennan vegg þarna þetta mm -hmm. er nátt að bara ja svo hann að tala um skiri hann er kominn ég þetta 20 metra upp eða 50 metra upp eitthva, þá getur kanskje leiðu blökur stökki út og þá þar er að það eða þá getur verið leiðu blökur kúkur sem man grípur í staðinn fyrir, ja. fyrir og eða kom að leiða og hann bregði við á Deyran þetta er magnaði gæði ég, sko. ég nefnilega sko ætla að horfa á Free Solo og hérna af því ég var að horfa á Dawn Wall á Netflix, hefur mm -hmm. séð hana það er sko klífur félagi hans um, hann heitir hérna, stólum í hvað heitir. Sjá, hann heitir hann heitir Tommy Caldwell já, Tommy okay. Caldwell og Alex Honnold klifra saman en sett, ég held að Tommy Kaldvel tekur erfiðustu leiðina upp el Kapitan en með búnaði. Ég held að það er nítjón daga á vegnum hann og, og klifur félagans. Nítjón daga? Já. Ég <laughs> hann með eitt putta. Eitt putta. Já, og sko já, þetta er annar. Þetta er, að, já, já, Tommy ja, já. Kaldvel Sjá. það vantar á hann ég, na, eitt ví, Já, Okay. Hann hann hérna sagaði af puttan ja. og þeir segðu hann myndu aldrei klefra aftur. Mm -hmm. Og hann þá þú þá áttu það fólk þú gerir þetta aldrei aftur þá þá kemur hann að gera eitthvað svona. Já ég. Mitt, sí, er bara ef þú segir þú veist, að hugsa skoða, að hérna og þessi gaur eru no the level. Þeir sem hafa ekki skoðað Alex Arnold hann er að hann er að leiðir, þú veist bara veggi, heitir þetta El Capitan hann að stóra sem að hann upp Já, sko El Capitan er í Jósemidi en þar eru marga leiðir upp Já, einmitt Þú veist, þú getur klifrað eins og Emily Harrington var um daginn fyrsta konan til að klifra einhverja ákveðna leið á undir 24 tímum einmitt þú veist, og síðan er einmitt, hérna... en það er eitthvað sem ég hugsaði þegar ég var að horfa á þessa mynd og horfa á hann klifra upp allan hennar vegg ánbúnað þá held ég, sko Ég held að svona gæði komist í hugar, svona núvitundar hugarástand sem ég held að ég geti ekki alveg skiliða sko. Sást, Sáuði hérna, horfðirðu eitthvað heimsleikinni krosshætt? Ég vil sé svona búta okay, var nefnilega... Menur nýjusti það? Já, af því að þú varst að tala um á þetta er einmitt að fara svona internal Já. eða þannig, þetta er bara þú ert eitthvað star og þú kemur eitthvað það sem flestu myndu gefastu upp mm -hmm. En þá sækir þú kraftinn eins og hérna Jónball. Já. Oh. Patrin þann er gerði þetta í okay. erfuðustu þraut eh uh, eða erfuðustu af mínum mati. Það var sem var aðeins óxlerari. Okay. Þetta var hlaupið. Okay. Sem hérna í managi þetta er hérna hvað var það sem hann gerði? þetta dramat dramatic turn around in the 2020 and that ranch loop so I was supposed to say that it was a loop oh goshlega erfð skítu upp og niður leið í gegnum í gegnum California and í kennu bara svona terrain í basically í þemu mörkinu ranch í í sem fyrstu heimsligurnar voru haldnar þær voru semst að það voru svo fáir og svona það var eftir það þenna okay þær voru að hlaupa ég held að var 7 mílur okay mark handin sé kominn mark þá segjan hlaupinn unni baka. Og ég heldt hon hafi verið þriðja eða fjórða þær að áttu samt að snofa við og hún vann út. Hon við og þá bara dug og tók framúr. Það bara gerdist eitthvað. Já gerdist eitthvað. Já. Og þúst og það var svo gaman hlusta á þá sem var lísa eh það sem event Það er bara svona, ég, yeah. núna kemur sleða hundir, að því kallar hann slettokk, mm -hmm. þú veist, af því að hún er svo góð í að pússa þegar að kemur eitthvað svona erfitt. Og Já. ég held að þetta sé íslenska Já. genið, við erum, vi erum svo góða aðlöðuna hér. Þú veist, spáið þessu, við búum á landi sem það er ekkit rosalega mikill matur, þú veist, veiðum okkur ekkit mikill matanum, kannski fögljúfi veðinfisk, og hérna þá er rosalega diltu veturnar og svo rosalega björtu sumrin. Er mm -hmm. rosalega kalt á veturnar verra eigi svo heitt á sumrin. Aumingt. En þú séð við erum alltaf í eitthvern svona aðalværa mm -hmm. Ég held að það sé gerir þetta íslenska geki. Það er bara punktur sko. Af því að þá feru hugsumin minn í deilni í MM aðinu sem er svolti svo um að man ger að þú sést Kabíp hérna fjöld mánum. Já. Þann kemur úr svona aumingt bara var einhverum sveita heruðum í da da da Dag og og einmitt var að glíma við Birni þar var lítill og og svona mm -hmm. og maður hefur eitthunn aðeins svolta tilfinningunni ja, mikið og maður vill ekki gera lítið úr hinum sem er að keppa við hann. Það er eitthvað í eðlinan sem er öðruvísi. Mm -hmm. Það er þetta púss. Það er bara eitthunn ja, það er eitthunn að þú eða ég veita ég ég glíma við Birni. Glíma við Birni. Er hann lítill strákur. Oh my god. Ó nóg lengi að mig bonsa bara. <laughs> Jesus. Þetta <glíma. glíma við Birni. Hann er hann kva hva ætlan sé gamall 8 ára 8 ára nei þetta er 97 hva bíber ja sé ekki eitthvað og svona leiðu jó þar hann eins og 7 8 ára ja nei hann hefur lika talað um dagestán að sva... þá er sem samt þar er eitt teki fram með peningi í dagestán og það er virðing sko Já. og hérna er reputation ja þanne að þúst <laughs> orð stýr þeir aldrei ja ég meina þó ríkur hann heldur hann, áfram ál, hann sé fótaker sko Já. En, það það er heldur það þúst þetta humbleness. En það veist, er eitthvað og sem að. að ég er ekki ég er ekki MMA fanatic en það er eitthvað sem að alveg frá því sá hann fyrst þá væri ég einhvernig að við einhvern hugsa bara ég veita ég held að þessi geygi sé á einhveru aðeins öðru levali neil allir hinir sko. Í Íþví í einhvernig bara ég held að hann kemist á staði í husnum sem að Já. Bara eru ekki í náanlegir fyrir flesta sko það er í held, já, í íþróttum og þá er þetta þetta er the edge ja hugurinn sko að, ég ég, hafi hérna, í síðasta barðaganum sem hann vann eftir hann að hann tilkynnda verið hættur helda hafi komið í ljós eftir barðaganana hann var hann var með broti beina ykstars að lit engar vita af því braut líka brøyð, og braut sig bara. í fæitnum líka sko ég hefur ekki séð það hérna Íslandi bara uppi hérna au boxmóti því kóboy eitt sem brautar sér hendina og heldt bara áfram heldt bara áfram sá svo hann var aðeins að passa að kíllegi tvistinn sko ja ah. þúlust hann var best að nota bara hérna ah. þungun en þúlust en hann kláraði þar ekkert að kvenga sér, þú veist. Já, það er örgulega eitthvað, þú veist við tölum, við vorum náttúrulega að tala um á þaðan þetta með þeir eru sæðir frá því þeir eru vastandi í flæðamálunu og þú veist, í sjónum og það er eitthvað við þess að hörðuna áttúru og allt þetta einkust að það er í okkur eru eitthvað úr fórfeðrum okkar Þetta er eitthvað svona aðlöganarhæpni ja, og eitthvað svona Fólki sem var að koma að hingað það verra að það var þessi pólskatri var hann um eitthvað tinni í gríkllandi sko. Jæta, <gryllt> hérna, mankalt og þúst þúst að var út og sjóa veiða fisk í brjálu, þetta, þetta var allt borða ógæislan mat af því að, bara, að við <gryllt> þess, sem kominga. Skulu <gryllt> geðsjú. <Og> bara glíka, <gryllt> <sér>. <gryllt> Já, og svo varu ekki bara nóg kominga. Ég lærði þetta þennan um daginn, mjög, mjög áhrifvert sem íslendingur, þá fannst mér sko pappa sagði mér að hérna að fyrsti Evrópubúin til að fæðast í bandaríkjunum var Íslandíkur Þetta er í sögu Eiríks Rauða og það, hún hétt Þorgerður og hún var með barni þegar hún fór með manninu sínum, hún var hérna landkörnir. Fyrsti Evrópubúin sem er fættur í Ameríku? Íslendingur. Er Íslandíkur? Vá, wow. það er með þetta stórmængur okay. Já, beti, hún hétt Þorgerður uh, Já, þetta er í sem, hann fættist á Vínlandi Já, ég letið finnir þetta born og af því að hún var hún var hérna first Snorri Þorsteinsson hann er hann Snorri Þorsteinsson ja ha? hann var klæddur í vinlandi first european child to, know, to be born Já. ska Snorri Þorsteinsson ska hví er veit þetta er var eitthvað alveg skráu um þetta á sama En finnst þau ekki að gegja það? En maður bara að hugsa, ég, ma, ég manni fekast að hugsa um rosa stert þegar ég var, einu sinni, var í Beirut í Líbanan og fór þar í borg sem heiti Bíblos sem er talið að séa uh, næst lengsta samfælda byggð í heimi 7000, það er búið að vera einhvers konan borganna, það borg ekki stór, í 7000 ár Já. og þegar ég var þarna var ég myndi að hugsa bara, hér er bara fólk bú að vera í 7000 ár rosa gott við hefðu far er mitt bara vaksa ávegsti og allt þetta og Íslandi var bara, þú veist <laughs> fyrir fókn, þú veist, bara nokkur 200-300 árum þá var bara, hvernig fór fólk hafið að lifa af þérna, skilur við Já. það meikar engan sens að hafa komið ingað sko. nei Hei. það er alveg svona að að maður hugsa bara hvaða fólk var sem komið af. það lítur eiginlega að hafa verið fólk sem einhvern veginn átt ekki breyka einhverstar annars þar. það, er ekki, það er, ekki, er ekki fyrsta option <laughs> Nei, ég finnst ekki eitthvað að bara að við bara svona, að ah, já, ok, þetta er svona land eða að snúa við ah, Það er, <laughs> elv, er ekki bara fastur að maður Já, og hérna, já mér fannst þetta náttúrulega sem svo merkir Ég myndi það að vera á Íslandi, við fyrsti aðelna á Íslandi, Vist, það er engin hús ekki neitt, ertu bara að baka við eitthvað að stein og eitthvað þess að Já, það við að horta vikings það við að horta þá þætti er einmitt sýnt þegar að hérna Hrafnaflóki neymur land á Íslandi Já, ok En þú veist, hann heitir enda Flóki, mm -hmm. en Hrafnaflóki náttúrulega gaf Íslandi nafnið, mm -hmm. hann stóð og horfði út fyrir fjörðu og var bara í sék þetta var, á, þetta er Ísland Heldur þess að alveg bara öruggla ég las þetta eitthvað og ég veit ekki með hvort þetta sé áræðalega heimildir, en En hérna, en það er svona aðeins komið inn á þessar íslensku sögu já, í þessum þáttum já. sko, þó svo að sér rosalega mikið svona mixað saman í einhvern suðupótt, mm -hmm. þá er sýnt, það var bara svona, já, být, hann, er, hann, er, hann er reynis fyrir <laughs> og svo var nú bara allting að komna á Gullfoss <laughs> <laughs> og svo, þú veist, en það er mjög áhugavert, sko. Ég ekki að áhugavert á snorri þorfinn svona það <laughs> fyrsti eurófubúin sem fæðist í Ameríku, ég hef aldrei hefðið um þetta. Nei. En þið er, þú veist, aðlugunar er rosaleg, sko. Já. Rosaleg. Ég bara trúið því og líka bara með, þú veist, myrkrið og byrtuna. Mm -hmm. Að, þú veist, við þurfum alveg að finnurlega breytist, svona alveg bara þjóðarsálinn þegar þið kemur myrkur Já. og svo einhvernig lifnar aftur við og svo ekki aftur og þú veist, og við erum með einhvern veginn, sko hefði í þessu áhæfast það prófa að vera eitt dalti hafa að vera í, í langan tíma í, í hérna, á stöðum þar sem er bara að bara dimmir á sama tíma og köldin og birtir á sama tíma þust ég hef einu sinni verið alveg 2 og 1 mánu samfleytt í þannig ja það fatta mér eitthvað einu þust vað vi var við varð svo mikið hvað náttúrun hérna, og allt þetta er að hafa mikil áhrif okkur ja er rosa bara svifplukennt sko ja og til þess að geta verið hérna þurfum bara aðlasta þeir einmitt þar að þú þú kemur einhver staðar bara eins og það er einhver í þú þú bara nálátt miðbaug það bara er einhvern einn og labbar út að bollnum og þetta er bara svona þú það meðan að með hér er bara okay það er bara herpa mi út í þúst þetta er alveg þúst <laughs> einhver staðar er þetta í þú þú mátt alltaf með þessarar teórir bara þúst hvað við erum einhvern einn bara í íþróttum og öðru við erum alveg á allt og háu leveli meðan það er bara og það, það er bara þúlust krakkarnir eru bara settir í íþróttir. Þúlust veldur íþrótt. <laughs> Þú var að var að gera eitthvað. Já. Það er það er svo leit. Það er mjög hérna, er mjög mikið hreisti á íslensku. Þó svo sko ég heldði ég hafi séð fréttum daginn þar sem var sagt að Ísland væri feitast að þjóð en hvað oversea D og elslaus. Já, En við erum bara mjög háan BMI stuðul fyrirgeði. <grafík> en við erum alþýðd sko. En, en það er samt þú ert. En kannski er það ekki. <grafík> en en, það, en, en það, hérna, okkar að við ferum mjög við, við erum hreunglega með rosa meðan við erum fá með rosa rosa marga í hreistir. Já. En síðan erum kannski líka með marga í hinum hópnum. Já, Hildur. en ég meina það er alveg staðreynd að sko ég veit eitt hvort það sé bara með Ísland eða, eða hvort það sé Norðurlöndin að en með við fært í vandaríkina þá sérðu mjög óhjöldbreytt fólk bara já. á hverju stráði en síðan eins og hér þá var alveg, maður sér engan í þessum hóp sem er svona, eins og maður myndi segja, svona morbidli og býs Nei, en ég, ég hef ekki séð Nei, það er þannig að fólk sem að flokkar sem ég bara svona þingsta fólk á Íslandi með hennið hæð það er bara fólk sem úr sér það að öðru í bandaríkján Já Það var ekki alltaf góð Já Ekki símur búin að hringa að följa <laughs> Nei, það var að bóða fundar alltaf Það er ekki að fá því heimsvör Það Já. var heitt líka hjá okkur Herra, mér er ekki hefn heitt og síðast Mér er heitt að síðast, mér er heitt að síðast N Nei, við höfum það eftir. Við höfum það eftir. Við höfum það, það eftir, þú kemur aftur, sko. Tæki, <gri> alltaf gaman að fá því Alltaf gaman að koma. Hérðu, bara dálsanlegt, takk fyrir að koma, takk fyrir að koma, aftur.